Ezek az emberek műszaki áttörésről akarnak álmokat. Valami új eljárás kell nekik a nyárfa pépesítéséhez a papírgyártásban, hogy kicsivel kevesebb szénhidrogént kelljen elégetni. Valami génmódosított, könnyen értékesíthető növényre vágynak, amiből jobb házak épülhetnek, és ami kihúzza a világ szegényeit a nyomorból. Olyan otthonfelújítás jár a fejükben, amely csak hajszállal kevésbé pazarló rombolás. Mesélhetne nekik egy olyan gépről, amihez nem kell üzemanyag, és minimális karbantartást igényel, ami folyamatosan különválasztja a szenet, táplálja a talajt, hűti a földet, tisztítja a levegőt, ráadásul miniaturizálható. Olyan műszaki megoldás, ami lemásolja önmagát, és még ingyenes élelmet is ad. Annyira szép szerkezet, hogy verseket írnak róla. Richard Powers égigérő történet Barabás András fordítása. Humboldt Flóra azért kezdi el az orvosi egyetemet Budapesten, mert apja csak így hajlandó fizetni az albérletét. Az egyetem tehát elviselendő, nyűg, ami ahhoz kell, hogy amennyire csak lehet, szabad lehessen, és ne kelljen egy levegőt szívni a Humboldt Ferencel. Először Szegedre akar menni, vagy Pécsre, mindkét város sokkal jobban tetszik neki a zsúfolt Budapestnél, de Pál itt akar maradni, hogy teológiát tanulhasson. Kaprióta ez a vágya, és szerinte a legtöbb teológiai és hittudományi főiskola Budapesten vagy a környékén található. És bár Capri szétválasztotta őket, mint egy fájdalmas műtét, és már nem minden gondolatuk tart ugyanarra, mégis egyelőre elképzelhetetlen, hogy máshol éljenek. Így Pál is elköltözik Flórával egy külvárosi, öreg, kertes ikerházba, Csodával határos, hogy nem húztak még a helyére egy sok lakásos társasházat, ahogy a környéken szinte mindenütt. Amikor rátalálnak, nem maga a ház az, ami lenyűgözi őket, hanem a szomszéd romos kertjében álló két hatalmas Ekkor a hársfákat még sosem láttak, mindketten kellenének ahhoz, hogy átérjék a törzüket. Házak tucatjait fürdetik illatukban, amikor koranyáron virágba borulnak. Ülnek a hársfeillatban, és Flóra épp mikrobiológiát nem tanul, inkább szórakozottan nézi a háson rebbenő madárcsaládokat. Pál olvassa fel a vizsga előtti napon azt az egytételt, immár harmadszor, amit aztán ki is húz majd a vizsgán. Pál ezen meg is hökken, és amikor mondja mekkora mázlista, Flóra csak vállat van, és azt feleli, ő tulajdonképpen boszorkány. Kápri beavatást nyert. Pál lemerevedik. Aztán leül egy konyhaszékre. De most komolyan, Flóra, nem tanulsz? Ez így nem mehet tovább. Mihez akarsz majd kezdeni? Csinálsz nekem egy kakaót? Csinálok, persze. Nézi, ahogy Pál kevergeti a bögrében a kakaóport, hozzáönti a forró vizet. Aztán kipillant az ablakon, és újra a két terebélyes hársfát nézi. Milyen szilárdan állnak rendületlenül. Semmi sem mozdít meg. Az a legkevésbé, amit az egyetemen tanítanak. Na és milyen a papírgyár? Tereli pál másra a szót. Nem sok a suli mellett? Flóra vállat von, nézi egy darabik pált a könnyű, lengedrap hosszú ujjú ingében, az ujjak könnyékig felhajtva. Mindig ilyeneket hord, alig van rajta valami szín. Talán ezért is hord ő sokkal színesebb holmikat, tűnődik Flóra. Nézi, ahogy Pál neki kezd a vacsora elkészítésének. Hagymát és cukkinit kezd darabolni. Majd florára pillant és felétolja a bögre kakaót. Kösz! Kapja fel a bögrét, belekortyol. Változatlanul jó a kakaód. És a papírgyár? Ja, az... az legalább értelmes dolog. Használt papír csinálni és nem kivágni érte újabb és újabb fákat. Persze a világot nem fogja megváltani. Itt van rögtön ez a házi erőmű projekt. Megadták az engedélyt? Egy fenét! Hiába magyaráztuk, hogy a papírhulladék elég ahhoz, hogy táplálja azt a kis erőművet, és hogy az üzem fedezni tudja a saját villamos igényét. A hatóság... Ah, adjuk. Miért nem adták meg? Kapaszkodj meg! Akkor létesíthetünk csak saját ökoerőművet, ha legalább 50%-ban kivágott fákkal fűtjük, amit megadott erdészetektől kell vásárolnunk. Jó, mi? De hát ez bizonyíthatóan korrupció. Surran a kés, ahogy Pál a serpenyőbe kotorja a zöldségeket a vágódeszkáról. Sercegni kezd az olívaolaj. Ugyan már, Pali, tök naív vagy. Ez a magyar erdőgazdaság védelmében van, és jogszabályok támasztják alá. Ez komoly? És a természetvédelem? Flora úgy nevet, hogy az egyre erősebb sercegés visszahúzódik az olajba. Eszméletlen vagy. Örülök, hogy már nem nézel híreket. Szóval, ebben az országban épp most számolta fel a kormány a Környezetvédelmi Minisztériumot. Jabocs bocs, beolvasztotta. Milyen környezetvédelem? Tudtad azt, hogy egy adott erdőben bármelyik erdészet tarra vághat három hektárt? Decemberben tarra vág három hektárt, január elején a másik hármat, az már hat hektár – aztán hagy egy vékonyka erdősávot, és kezdi az egészet előről. Tudod, hogy mit válaszolt az erdészet, amikor írtunk nekik azután, hogy ott jártunk dobogókőnél, és láttuk az öles bükköket végig letarolva? Tudod mit? Na? Hogy az állomány szakszerű cseréje zajlik. És felsoroltak öt rendeletet, ami ezt legalizálja. Flóra kibámul az ablakon. Az öreg vastag törzsű hásvákat nézi. Pál hümmög és odaáll Flóra mellé. És hogy fog vajon az állomány cseréje szakszerű módon végbe menni, szólal meg végül Flóra, amikor a klímaválság miatt a brutálisan száraz nyár sok méter mélyen szárítja a talajt a tarvágás helyén. A szakszerű erdőrablást hívják itt szakszerű erdőgazdálkodásnak. Biztos jól keresnek rajta. Pillant Flórára, Pál. Egy fenét, utána néztem. Tudod, mennyi haszon van egy kivágott 80 éves bükkfán? 780 forint. Flóra vállat von, beleszimatol a levegőbe. A cukkini, remélem nem éget még oda. Pál odaugrik a tűzhelyhez, kavar rajta kettőt, majd Flórára pillant. A cukkini rendben. Tányérokra csúsztatja a ragut, bulgurt szed mellé, majd Flórára emeli mélykék szemét. Tudod mit? Együnk! Flora este könyvet olvas, Richard Powers égigérő történetét. Olvas benne egy gigászi fenyőről, melyre két természetvédő aktivista felköltözik, hogy megvédhesse. 50 méter magasan élnek a fán, esőben, szélviharban, jó egy éven át. Ott élnek ketten pár négyzetméteren, hogy megakadályozzák egy olyan lény megölését, deszkának, tüzifának és vécépapírnak való elherdálását, amely már akkor is élt, amikor Krisztus kereszthalált halt azokért is, akik most a láncfűrészt Körülöttük pedig sorra kidöntik a több száz éves fákat. Pusztul az őserdő, és velük együtt az ember, de ezt a legtöbben nem veszik észre, nem érzik át. És akkor egy év kitartó küzdelme után – Ilyen nincs, ezt nem tehetik! – Flóra szeme könyvbe lábad. Leteszi a könyvet és kinéz az ablakon. A hás int neki szomorúan illatvesztetten. Négy milliárd évnyi élet legbámulatra méltóbb eredményes segítségre szorul. Nem, nem ők, mi? Segítségre mindentől és mindenkitől. Ezek a szavak benne rezgenek olyan húr ez, amely ha egyszer megpendítették, soha nem hallgat el. Eszébe villan egy újságcikk, egy szegény borsodi faluról írtak benne. Az emberek hásvavirágzáskor elkezdték kivágni az Akteleki Nemzeti Park öreg öreghásfáit, hogy leszedhessék róluk a virágot és eladhassák pár ezer forintért. Kétségbe esett szegénység. De vajon a tarvágásokkal nem ugyanez megy körülöttünk mindenütt? Igen, az erdők újjáélednek majd, ha már magunkat sikeresen megszabadítottuk tőlük. Késő estig olvas, és késő estig gyászol. Már nem csak az erdőket, hanem az embert. Másnap hosszan alszik. Bú, rázkódik az ablak, erre ébred. Mi van itt? Ki néz az ablakon? Az egyik gyönyörű hárs a beált csendben megmozdul, és leválik a törzs fele. Minden ablak együtt robban, amikor a földnek csapódik. Flóra döbbenten áll a pizsamájában, vacog. Kell egy perc, hogy a bennereket levegő távozhasson. Ilyen nincs, ezt nem hiszem el motyogja. Majd ugyanezt ordítja ordít, ordít, basszátok meg, basszátok meg! Felrángatja a farmerét, hóna alá kapja az égigérő történetet, és kivonul a házból, ki a kapun, majd beront a szomszéd kertbe a favágok közé. A motoros fűrésztől és a fülvédőtől semmit sem hallanak. Meghökkembe nézik ezt a zilált, hosszú, barna hajú, izzó zöld szemű lányt, aki félkarjával integet, a másikkal pedig egy vaskos könyvet szorít a hóna alá. Olyan, mint egy régi olasz, fekete-fehér némafilm. Áj! int inta brigád vezető, és a láncfűrészek elhallgatnak. Parancsoljon, hölgyem! Tűnjenek innen! Persze, csak előbb ezt még befejezzük. Sajnálom, ha felkeltettük, de hát már elmúlt tíz. Flora a szemét forgatja. Hogy magyarázza ezt el nekik? Hogy lehet ezt elmagyarázni? A favágok értetlenül összenéznek. És ha most a legjobb lenne, ha szépen visszamenne. Tudja, ez veszélyes. Magára eshet egy ilyen tonnás vadarab vagy ág. Jó nagy fa, az ilyet már szeletelni kell, fentről lefelé haladva. Látja, szakszerűen. Kiadott erre maguknak megbízást, és miért? Hát a tulajdonos. Házat fognak ideépíteni, több lakásost, kell a hely. Flóra biccent és sarkon fordul. Remegő ujjával elmorzsol egy könycseppet. Biztos remek ház lesz, és vagy ötven évig általán, mielőtt összeroskad. Ez a ház több mint száz éve állít. Árnyékot adott, hűtött, madarak otthona volt, méheket táplált, és általuk az embert, szerelmeseket igézett meg. Tisztította a levegőt, és beszélgetett a többiekkel. Épp arról beszélgetett, hogyan lehetne megmenteni az embert. Autóba pattan, és meg sem áll az önkormányzatig. Berobog az építési hatóság folyosójára. A terveket szeretné látni, a házat, amit a szomszédban építeni fognak. Megmondja a címet, kikeresik. Nézi a rajzokat és a homlokzat látvány terveit. Lapozgat, és érzi, hogy egyre vörösebb, tombol benne a dű. Beront a titkárnőhöz. A főépítéssel szeretnék beszélni. Holnap kilenctől. Ma nincs ügyfélfogadás. Most akarok vele beszélni. Holnap. Értse meg. Mi ez a lárma? Klára felhívnak kérem Martin urat? Elnézést, Argant úr, de a hölgy mindenképpen önnel akar beszélni. Pedig én mondtam neki, hogy majd holnap kilenctől. Argant Géza kerületi főépítész végignéz a lányon, nézi örvénylő, tengerzöld szemét, kócos, hosszú barna haját, majd kezével mutatja az utat. Jöjjön bejebb, Addig keressenek emelőklára a Frangepán utcai irodaház terveit. Miben segíthetek magának? Kér egy pohár vizet esetleg? Csak nincs valami gond. Összeomlott a Vatikán? Mert ha igen, az nem az én kerületem, kuncog, majd beleül bőrforgó székébe. Flóra komoran nézi. Ettől argant Géza kicsit megsértődik. Argant Géza vicces embernek tartja magát. Flóra csúsztatja a főépítész elé a ház terveit. Mit nem lát itt? hogy, hogy mit nem? Nézzek is, asszony, nem térhetnénk a tárgyra. Rengeteg a dolgom. Rendben. Két óriási házfát nem lát itt, amit akkor ültettek, amikor a maga nagyapja született. Ismerte a nagyapámat? Na, ez új. Épp a családfát próbálom összeszedni. Honnan tudta? Mi ez itt maga szerint? Argand Géza rápillant a rajzokra. Á, igen, egy hónapja adtam meg rá az engedélyt. Mivele a baj? Az, hogy épp most döntöttek ki két öreg házfát, hogy ezt a szart felépíthessék. Na, azért szarnak nem nevezném. Jó, tényleg lehetne kicsit igényesebb itt ott, de alapvetően rendben van. Egy nagy rakás szart van rendben! Megöltek ezért a szarért két gyönyörű, száz éves élőlényt. Épp ma reggel lekaszabolták őket. Elfutják a szemét a könnyek. Lecsapja a tervekre az égigérő történetet. Ezt magának hoztam. És miért? Van benne pár értékes mondat. Az egyik így hangzik. Ha kivágsz egy fát és készítesz belőle valamit, az legyen legalább olyan csodálatos, mint amilyen csodálatos a fa volt. Argant Géza döbbenten nézi ezt a zöld szemű lányt. És elkönyveli magában, hogy egyre több bolond rohangál szabadlábon ebben az országban. Egy fa csöndben vár, időt érlel, majd mozgásba hozza a mérlegelt időt. És van, aki a mozgásba lendített időben úszni kezd. A terebélyes háskák utolsó lassú lélegzetükkel átlehelnek flórába valamit. Azt az ajándékot adják neki, ami egy embernek, aki járni kellni tud a világban, talán a legfontosabb. célt kap az élete. De ezt hogy képzeled mégis? kérdi Pál. Csatlakozol valamilyen erdővédő szervezethez? Te is odaláncolod majd magad, vagy felköltözöl valakivel egy fára? Úgy semmiképp. Talán jogot fogok tanulni, vagy valami hasonlót. Jogot, vagy valami hasonlót. Te jó égflóra! Van elég jogász, ügyvéd, és téged korábban sosem érdekelt az ilyesmi. Nem akarok ügyvéd lenni, de meg akarom értetni magam az ügyvédekkel. A fákat is meg kellene valakinek védeni. Ez pont olyan, mint amikor eltörölték a rabszolgaságot. Igazságtalan volt és embertelen, és már nem szolgálta senki érdekét egy-két kis királyon kívül. Pont ugyanez a helyzet. És egy háború kellett hozzá, hogy eltöröljék. Flora távolba réved, aztán pára pillant. Most legalább világos kéking van rajta, egy leheletnyi szín. Emlékszel a juhar fára? Ott, azon a strandon. Persze, Bólint Pál. És akkor lehullott egy levél. Kettő. Megmutatta, de csak most értettem meg. Egyetlen érintéssel megmutatta. Mit? Azt, amit neked a tenger és Krisztus. Csak át kell érezni. Ez a kulcsa. Csak agyalni kell rajta. Hogyan? Ökológia és pszichológia. Még fogalmam sincs, csak érzem, Pali. Minden esetre érdemes küzdeni. Pál megdörgöli a tarkóján a rövid barna haját. Flóra azt reméli, hogy mond majd neki pár bátorító szót. De Pál magába merülten kilép az ajtón. Fél év múlva Flóra ott áll újra a nappaliban, mely most a fák hiányára néz, és majdnem kiejti a kezéből az okostelefonját. A hír ott van szinte minden hírportálon. Egy hosszú, forró és aszályos nyár derekán. Alig akarja elhinni. Magyarország kormánya a gazdasági és energetikai válsághelyzetre való tekintettel jóvá hagyta a tarvágásokat a nemzeti parkok területén is. Te, Pali, én elutazom innen egy időre. Pali felkapja a fejét. De miért? És mi lesz azzal, amit az új jogászbarátaiddal terveztetek? És elkezdted ezt az ökopszichológiai képzést is. Ez itthon nem megy, Pali. Egyelőre nem megy. A jog önmagát védi. A házfák kidöntését és lefosztását védi. Az ország gyors kizsigerelését. Máshol másképp van? Talán. Kanadában úgy tűnik sikerült. De? Mindig van egy de. Mennem kell. Érzem. Németországba utazom. Van ott egy lelkes csapat. Van köztük ügyvéd, ökológus. Elmegyek hozzájuk, már pár hete levelezek velük. Kell valami még. Kell még, nem tudom, hogy mi. Talán, hogy többen legyünk, hogy sokoldalról ráláthassunk. Én most nem mehetek. A felvételi a hit tudományira tudod? Tudom, Pali, jól tudom. A berlini repülőtéren keresi a táblát. Azt írták, ki jönnek elé. Á, meg is van. Megkönnyebbültem ballag a magas rác felé. Flóra Humboldt? Köszönöm, hogy kijöttél. Ugyan már. Gyere, egy erdős részre viszlek. Csöndes és szerintem remek hely. Ott béreltünk neked egy házikót. Tényleg, nem vagy éhes? Kicsit késett a gép. Tudsz valami a helyet is esetleg? Persze. Én sem eszem húst, amióta eljöttem az államokból. Amerikai vagy? És te, német? A neved miatt gondolom, Humboldt. Rokona vagy esetleg annak az Alexander von Humboldtnak? Flóra elmosolyodik. Alig, hanem annak, aki... És ekkor úgy dönt, szakítva a családi tradícióval, hogy másképp fejezi be. Aki először felismerte, hogy az erdők és mi szorosabban kapcsolódunk, mint gondoljuk... Rokona, igen. Az jó, tetszik a határozottságod. Annyira azért nem vagyok az. Időnként minden összekeveredik, akkor lekelülnöm egy fához, és neki döntenem a hátam. Ne hülyeségeket beszélek, ne haragudj. Egyáltalán nem. Tudod, volt annak idején otthon egy öreg töldfánk, a olyan családi tölgy. Én is sokat ücsörögtem a gyökerei között. Flóra rámosolyog. Jaj, ne haragudj, még be sem mutatkoztam! Noé Rosenberg vagyok! És Noé elámul azon, milyen szép, tengerzöld, fénylő szemei vannak Flórának. Noé Rosenberg ott toporog másnap reggel a kicsiház előtt, ahová Flórát vitte. Tiszta az idő, a nap épp most bukkam fel a ház mögötti fenyők felett. Millió ráfagyott csepp a fenyőkön és a kis előkert, sárgán virágzó jázmin bokrain. Aztán Flora kitárja az ajtót. Noé egy darabig csak áll, és bámulja ezt a pizsamás, kócos, barna hajú lányt. És újra megdöbben azon, milyen tengerzöldek a szemei, mint szent Mónika partján az óceán. Hú, jó hideg van, gyere be! Bocs, ha felébresztettelek. ha gondolod szívesen várok idekin. Különös, egész finom illat ér el hozzá, mintha fenyőtű illata lenne. Ó, dehogy! A verebek és a cinkék hajnalban eszméletlen ricsajt csaptak. Imádok verebekre és cinkékre kelni, mert így kicsit összekaphatom magam, mire egy kedves látogatom érkezik, mondja Flóra, és noé mosolyog. Noé megtorpan. Földillat. Apró tölt szárát érzi a kezében. Annak volt ilyen illata. Kiszárad a szája, és égni kezd az arca. Megdörzsöli a halántékát, majd az ajtóban várakozó Flórára néz. Nem boszorkány, nem. Felismeri a boszorkányokat. Nagyot szusszant. Ha gondolod, összeüthetek neked valamit. Kávét meg valami reggelit. Kakaót tudsz? Flóra félrehajtott fejjel nézi egy pillanatig. Különös ezzel a lazatartásával, mintha bármikor külön-külön elindulhatnának a testrészei. Öh, kakaót? Aha, Kakaóport, cukor, forró víz, tej. Hát, még sosem próbáltam, de nem tűnik bonyolultnak. Azért nem jössz bejjebb, mert zavar, hogy pizsamában vagyok? Nem, dehogy. Akkor gyere be és vesd le a kabátod. Tényleg szeretnél csinálni egy reggelit, vagy csak udvariasságból kérdezted? Van egy avokádókrém receptem, megcsinálom szívesen. Meg a kakaót is persze. De szerintem kakaóport tuti nem vettem neked. Flora elmosolyodik. Az avokádó szuper lesz, addig felkapok magamra valamit. Noé megdörzsöli a tarkóját, körülnéz. A konyhában gyorsan megtalálja, mihol van. Belemerül a reggeli készítésébe. Tányérok csörrennek, a fűszereket megszagolja és óvatosan adagolja. Amikor felpillant, kis híja csak, hogy nem ejti el a tálat. Flóra ott áll az ajtófélfának támaszkodva és őt nézi. Kicsit állnak így a csöndben, hogy az összes jázminbokor és fenyő, juhar és az utcán álló gesztenye be tudjon nézni a földig érő üvegajtón. A többiek enyhén irigykednek a jázminra a szép sárga virágai miatt. Flóra felemeli az állát, figyel. Hallod? kérdezi. Hallod ezt, Noé? A fák. Mit mondanak? Ünnepelnek. Hogyan? Nem tudom. A világ olyan, hogy át kell érezni. Tudod-e, hogy az ők-ük-ük ük, ük apád, Alexander is mindig ezt mondta? Ismerted? Nem nézel ki olyan öregnek. Noé elmosolyodik. Családi legenda. Volt valaki, egy távoli ősöm. Azt hiszem a barátja volt. És mit mondanak a fák? Hogy kóstoljam már meg az avokádó krémedet. Töprengve szótlanul lesznek. Noé kávét készít, kettőt, szabadkozik a kakaó miatt, és ígéri szerez holnapra. Flora csak nézi, mindketten messze járnak. A reggeli után kocsiba ülnek, Noé vezet, Flora szótlanul ül mellette. A tájat nézi, kisvárosi rész, földszintes kertes házak, kicsit hasonlít Budapest külvárosához, van valami ősi és egyben friss benne. Majd körbe kell járni a gyalog, hogy megérinthesse a fákat. Aztán arra gondol, hogy mit is keres ő itt. Mire lesz jó, hogy itt van, és kinek? Hiszen ő sem nem jogász, sem nem ökológus. Az egész bolygóért tenni valamit, ahhoz ökológusok kellenek, biológusok, ügyvédek. Biztos, hogy itt a helye? Vagy megint csak a lendület viszi zsigerből? Szótlan vagy. Elgondolkoztam. Noé lágyan veszi a kanyarokat. Meg el is bizonytalanodtam, bevallom. Csak láttalak titeket a neten, lelkesített, amit írtatok. Aztán pár levélváltás, beszélgettünk egyszer Skype-on, és már repülőre is ültem. De fogalmam sincs, hogy tudok-e majd bármiben segíteni. Ne izgulj ezen, majd kialakul. Flora nézi Noé arcát. Noé zavarta rápillant, majd visszafordul. Az utat nézi, úgy folytatja. Téged a fák küldtek ide és valamiképp nekünk is ők szólhattak. Szóval majd kiderül? Pontosan. Itt vagy, és ez a fontos. És még azt akartam mondani, hogy ez nem egy felvételi. Inkább ünneplése annak, hogy itt vagy. És még valami másnak is, majd meglátod. Mindjárt odaérünk, és bemutatlak a többieknek. Csak lazán, jó? Pillant oldalra. Flora elfordítja a fejét, az elsuhanó házakat és fákat nézi. Valami baj van? Noé félrehúzódik, lefékez. Egy darabig szótlanul nézi Flóra zöld szemét. Már megint ez a különös illat. Nem csak fenyő, valami más is. Nem, dehogy. Csak tudod, eszembe jutott egy vers, egy magyar költő írta. Próbálom angolra áttenni, valahogy így szól. Aki voltam, milyen messze van tőlem, és aki leszek, az már milyen közel. Már utolér, Mellém lép, támogat és átölel. Biztatva súgja, ne félj. Ez szép, bólint Noé, és mosolyogva néz Flórára. Aztán újra az útra fordítja a figyelmét. Gáztad, és finoman, lassan belesimul a kanyarokba. Öt perc múlva Noé leparkolja az autót egy régi villa előtt. Alig, hanem már mindenki itt van, konstatálja. Az ajtó megnyikordul, száraz levelek lebennek. Az egyik Flóra kezéhez ér. Belépnek az ajtón, és rájuk zárul a ház melege. Aztán Noé bemutatja Flórát a többieknek. Miro Elmannak, a török ökológusnak, aki meglehetősen jól ismeri a történelmet, és rengeteg régi történetet is tud mesélni. Aztán Arianna Blanco-nak, a spanyol botanikus és mikrobiológus lánynak, aki fekete haját épp lófarokba igazgatja. És végül Karl Armannak, aki Noé szerint okos és óvatos ember, tele józansággal. Kárl jogász, teszi hozzá Noé, a fák és állatok jogait kutatja, és jobban érti a politikát, mint a többiek együttvéve. Arianna már is átkarolja Flórát, és beljebb vezeti. Fekete szeme csak úgy izzik, a fiúknak is spanyolul szól, követik őket a nappaliba. Ó, a fenével, elfelejtettem reggel feje állni, mondja Noé, Odalép a nappali falához, legugol, és valóban fejenállásba tornázza magát. Flóra megdöbbenve nézi. Pszichoterápia, traumaoldás, vigyorodik elmiró, és megdörzsöli kerek szakállas arcát. A világot új szemszögből látni igenis fontos dolog, teszi hozzá vörösödő fejjel Noé. Miért nem próbálod ki? Flóra elmosolyodik. Nehogy elkezdj itt bemutatkozni, és ezen stresszelj! Fordul hozzá Miró, és a szakállat húzkodja az ujjaival. Engedjük csak Ariannának, majd eljátsza a kezével, mi meg majd kitaláljuk. Nem Amerikából jött, csak Noé, mondja Arianna, és Miró felé lendíti a kezét. Miró vigyorog. Mindenkinek világos, hogy honnan jött, Bólint Kárl. Flóra Kárlra pillant, aki komolyan ül, szürke szeme eleven, egy sokat gondolkodó ember szeme. Szóval szuper, hogy itt vagy, folytatja angolul Arianna, és odahuppan Flóra mellé a fotel karfájára, majd átöleli. Kocincsunk rád, kérsz egy pohár forrás vizet? Kakaót kér. Hogy mit? Kakaót, jön vissza Noé a fejenállásból. Tökéletes lesz a víz is, köszönöm, Arianna. Milyen fehér az arca ennek a spanyollánynak. A sűrű, fekete szemöldöke és haja kiemeli sápadságát, tűnődik Flóra. És ez akkor dupla ünnep, igaz? Által Pranoyé. Dupla bizony, helyesel Miró, és megdörgöli a szakállát. Írjátok fel a naptárba a 2019. február 26-át. Megjött Flóra, és egyben ez egy tószüli napja is. Egy tóhé? kérdi Flóra, és körbenéz az arcokon. Ki ez, aki tó közületek? Kitör a nevetés, még Kárl is elmosolyodik. Az írítói Toledo mellett, Ohio államban. Ugyanis emberi jogot kapott, azaz felemelkedett az élőlény kategóriába, jelenti ki ünnepélyesen Kárl, és megsimogatja hosszú csontos állát. Azt hittem, hogy ez csak filozofálgatás. Hát nem ment egy könnyen. Kellett hozzá egy nagy válság 2014-ben. Akkor a tó a belejuttatott ipari és mezőgazdasági szennyezéstől teljesen beállt. Olyan mértékben elszaporodott benne a zöld és kék alga, hogy ez az űrből is látszott. Abban az évben iszonyú volt a hőség, és a tóvize egyszer csak teljesen ihatatlan lett, tisztíthatatlan, és Toledo városának három napra megszűnt az ivóvíz ellátása. És mivel nem tudtak érdemben jogilag fellépni, elindultak egy másik megközelítésből. Arianna nyújtózkodik, és talpra szökken Flóra mellől, majd eltűnik a másik szobában. Flóra nézi, ahogy távozik. Jól áll neki a rózsaszínpóló. Arianna egy fekete rózsaszín örvény, tűnődik. Aztán újra a szakállas kerekarcú miróra néz, majd a szigorú, mézszőke kárra pillant, aki épp egy gyufaszállat forgat a kezében. Elmélyülten nézi egy darabig, majd felpillant és folytatja. Azt mondták, itt ez a tó, egy élő organizmus, egy ökoszisztéma, mely épp úgy fonódik össze az itt élőkkel, mint egy családtag. Pont olyan, mint egy másik ember, csak éppen beszélni nem tud. És Toledo polgárai megfogalmaztak egy jogi beadványt, azt kérték Ohio államtól, hogy adjanak személyiségi jogot a tónak. A dolog annyira szokatlan volt, és annyira beláthatatlan, hogy végül népszavazásra bocsátották a kérdést. És a toledóiak 61%-a azt mondta, igen, a tó a mi élő barátunk, a rokonunk, és ha valaki beszennyezi, az legyen olyan a törvény előtt, mintha egy embernek okozna sérüléseket. Ez jó, és most mi lesz? Minden folyónak, erdőnek kellene ilyen. Ebben az esetben érvényesíthető a precedens jog, ugye, Kárl? kérdi Flóra. A dolog sajnos nem ilyen egyszerű. Miért nem? néz rá Noé meglepetten mert addig rendben, hogy lesz a tónak egy szószólója, egy választott ügyvéd, mondjuk aki a bíróság előtt képviseli. És ha legközelebb beszennyezi egy cég, ez az ügyvéd immáron a tó képviseletében a bíróság elé viheti az ügyet. De mi van akkor, ha a tavaszi hóolvadás vagy esőzések után a tó kijönt és elárasztja a partmenti házak egy részét? A környezőházak biztosítói majd azt mondják, Lámcsak csak, itt ez a tó, mint egy jogi személy. Ő az elkövető, Hát fizesse ki a kárt, értitek? Komplexebb, mint gondoltam, mondja Noi eltöprengve. Flórát nézi, és nem érti, mitől ragyog az ölt szeme. És azt nem lehetne, szólal meg Flóra, hogy máshogy álljon a jog is a dologhoz. Valahogy úgy, ahogy Tomás Berri is írta majd húsz éve a nagyműben. Mindenkinek joga van az elismeréshez és a tisztelethez. A fáknak fajoguk van, a rovaroknak rovarjoguk a folyóknak folyami joguk, a hegyeknek pedig hegyjoguk. Noi ámulva néz rá. Már épp megszólalna, hogy mondjon valamit, de aztán visszanyeli. Miró azonban lelkesen rácsap a szófa karfájára. Szuper! Épp erről van szó. Az egész jogrendszer megéret arra, hogy újra fogalmazzák. Az embernek fel kell fognia végre, hogy nem ő van a középpontban. Egy jogrendszert alapjaiban átfogalmazni, még ha mindenki érti és egyetért is, sok-sok év, de inkább pár évtized. Kár hangja közéjük suhint, hideg víz. És nekünk nincs annyi időnk, mondja Flóra. Pontosan. Csöndben ülnek. Az udvaron megmozdulnak a fák. Egy tölgy és egy ház állott egymás mellett, a két korona egybe simul, a háttérben fenyő és juhar. Ők tudják. Az idő egészen másképp fest, mint ahogy az emberek gondolkodnak róla. Olykor kitágul, máskor egész összetömörödik. Egy, milliók sorsát meghatározó gondolat megszületése egyetlen villanás. Talán töri meg Flóra óvatosan a csendet. Talán épp elég. És tudjátok miért? Néz körül. Mindenki ráfigyel. Várnak és éberek. Egyszerű. Olyan egyszerű, folytatja, és eddig mégis szinte észre sem vettük. Nem vagyunk egyedül. Igen, de, kezdene bele Kárl, aztán észreveszi, hogy Noé felemeli a kezét. Flóra ránéz, Noé bólint. folytast, figyelünk. Nem vagyunk egyedül, mondja Flóra egyre lelkesebben. És nem csak millió és millió ember érez így, aki egy gyönyörű és tiszta bolygón szeretne élni. Tomás Berry ezt olyan szépen fejezte ki. A legértékesebb örökség, amit a jövő nemzedékei számára biztosíthatunk, az előttünk álló nagy mű valamiféle érzése, mely az emberi projektet a pusztító kizsákmányolásból a jóindulatú jelenbe helyezi át. És a világ tel is tele van lelkes és jóindulatú, szeretni akaró, értő és érző emberi lelkekkel. És mindemellett ott áll mellettünk még valaki. Ott állnak a hegyek, és a hegyek szólnak hozzánk. És ott állnak a tavak és folyók, és a tavak és folyók is szólnak hozzánk. És az erdők millió és millió összeülelkező fájukkal, ők is szólnak hozzánk. És megmozdulnak majd, mint az entek, kérdezi Kárl, és a fejét csóvája Ajka keskeny vonal. Igen, megmozdulnak, úgy, ahogy az írító is tette. Megmozdulnak úgy, hogy többé nem lehet nem komolyan venni őket. Flora egész kipirul, a többiek ámulva nézik, mindenki hallgat. A narancslé megmozdul a poharakban, az üveghez simul, finoman forogni kezd. Lassú, dervis tánc, Visszaálmodja magát a narancsba, vissza a fába, a fénylő levelekbe, és vissza a napba, ahonnan származik. Hát, töri meg végül Noé a csendet. Jó, hogy köztünk vagy. A többiek elismerően bólogatnak. A következő pár napban Flóra a legtöbbet Kártól, a német jogásztól és Mirótól a török ökológustól tanulja. Megérti, hogy nem csupán arról van szó, hogy minden hónapban eltűnik a földről egy akkora erdőség, mint egész Berlin, és hogy ez a tempó minden erőfeszítés ellenére csak fokozódik. De Kanada legalább leállt, igaz? kérdi Flóra. De Miró csak legyint, és elkomorul. Mondjuk inkább úgy, hogy ott talán a legjobb a helyzet. Kanada rendelkezik egyébként a negyedik legnagyobb erdőállományjal. A legtöbb fa pedig Oroszországban van. Viszont Kanadában a fák 40%-a lucfenyő. Na már most a lucfenyőnek van egy jelentős kártevője, a betűző szú, melyet normális esetben a fenyőgyanta kordában tart. Ám a klímaváltozás miatt nyáron nagy a szárasság, így a fenyő már nem tud elég gyantát termelni. És emiatt a betűző szú szerűen szaporodik, és egyik hónapról a másikra sok száz hektáros erdőrészek száradnak el. Tudtátok, hogy a lucfenyők élőfénytemplomok? Kérdi Flóra. Majd egy magyar embert idéz, aki rámutatott arra, hogy az erdő sokkal gazdagabb, mint képzeltük volna. Csatlakozz az élő fák mámorához. Az erdő titka a jelen, ahol az ok és következményei nem időben, de egy időben vannak. A jel én, jelen, Megélésének és a hozzátartozó mély légzésnek a mesterfája, a lucfenyő. Hát, ami itt történik, messze van a fénytemplomoktól. Sóhajt miró, és megdörgöli kerek arcán a szakállát. A fák kiszáradnak, és az erdészetek tarvágásokba kezdenek, hogy mentsék, ami menthető. Aztán jön egy cég ebben a szép erdős Kanadában, és kitalálja a tutit, ha ennyi a hullott faanyag, csináljunk belőle pelletet. A pellet remek üzemanyag a korszerű faelgázosító kazánokhoz. És mindez eszméletlenül jövedelmezőnek bizonyul. Fut fel az üzlet, minden évben dupla, sőt tripla a kereslet. Olyannyira, hogy miután a kényszertarvágások lassan leállnak, a pelletgyártáshoz már máshonnan kell beszerezni a faanyagot. Ezért elkezdik szépen kiírtani Brit Columbia őserdőit. És nem lehetett volna úgy, hogy összeszedik a fa például a bútorgyártás forgácsát? Kérdi Noé. Egyrészt az erdőben ökológiai szempontból nincs olyan, hogy hulladék. Másrészt igen, azt állítják a pelletgyártó cégek, hogy ők száz százalékban zöldek, mert a lehullott fa használják. Csak hogy a dolog már ott tart, hogy amiatt fűrészelnek fákat, hogy legyen hulladék a csupa zöld pellethez. Érted? Képzelt Flora. Áll fel Noé, és nagyot nyújtózik. Szereztem kakaóport. Holland. Lehetne, hogy az első kakaót együtt csináljuk? Flóra rámosolyog és bólint. Hogy mennyi szín van rajta, csodálkozik magában Noé. Nekem is csináljatok már egyet, kérlek, mondja Miró. Nyugi, Miró, kakaót mindenkinek. Nekem ne, szól halkan Kárl. Én is inkább vizet iszom, teszi hozzá Arianna. És nem lehetne fákat telepíteni? Fordul Miróhoz Kárl. Az erdészetek mindig azzal jönnek, hogy telepítenek. Ott van az egy billió fa projekt is. Az elég jó összefogás, nem? Fordul feléjük Flóra. A víz zubogni kezd a forralóban. Miró a víz forraló hangját figyeli, majd megdörzsöli a szakállát. Aztán ismét rájuk pillant. Persze, tényleg remek dolog, hogy sok ember lelkesen ülteti a fákat, csak tudod, egy telepített erdőnél nagyjából száz év kell, hogy beálljon az az ökoszisztéma, ami egy erdőt erdővé varázsol. Gombák, mikroorganizmusok, rovarok, madarak és szellemek, veti közbe Arianna. Hogy érted ezt? Néz rá Flóra. Szellemek, ugye Miró? Ül Arianna Flóra mellé és átkarolja. Flóra érzi a rózsai illatot. Arianna ismét rózsaszínben van. Megvillan az aranykarika a fülében. Persze, és a szellemek bólogat komolyan miró. Apropó, tudtátok például, hogy a gombák érzékelik, ha ott járunk köztük? Olyan sejtjeik is vannak, amelyek rezgés érzékelők, és továbbítják az üzenetüket a fáknak és a látszárú növényeknek is. Az egész erdő tudja, ha belépsz az erdőbe. Még a szellemek is. Flóra kinéz az üvegezett verandán, nézi a nagy ezüstös fenyő, az öreg hárs és a tölgy összeölelkező koronáját. Állnak a sűrű, szürke ködben. Ezek a fák most születésnél állnak őrt ebben a sűrű ködben. A köd gomolyog. Van fény? Van. Van szél? Van. Vannak még erdők? Vannak. Akkor ne es pánikba. Csak figyelj, meg lesz, amit keresel. A fenyők, a hárs meg a tölgy mást mondanak, Miró. Mit mondanak? ráncolja Miró a homlokát, és önkéntelenül is a szakállát kezdi csavargatni. Flórára néz nagy mézbarna szemével. Azt, hogy van megoldás, hogy még vannak fák, és az erdők regenerálódnak, ha hagyjuk. Ja, persze, ez igaz, sóhajt fel Miró, most jelent meg egy tanulmány arról, hogy az utóbbi két évtizedben egy akkora erdőség regenerálódott, mint egész Franciaország. A dologba egyébként Noé is besegített. Kikér akkor egy kakaót? Kínálja körbe tálcán Noé a poharakat. Flora Noéra pillant, elvesz egy bögrét, belekortyol, elmosolyodik. Mintha csak otthon lennék. Köszönöm. Noé is rámosolyog, majd elterül a kanapén. Kezét összefűzi a melkasán, mintha aludna. – Hogy segítettél be, Noé, hogy regenerálódjanak a fák? – fordul felé Flóra. – Egy egész Franciaország méretű erdő. – Az azért nem semmi, szólal meg Arianna is. Noé felemeli a fejét a kanapétámlájáról, és rájuk vigyorog. – Ezért is voltak Napóleon háborúi, így utólag ma már érthető, nem? – Hogy jó nagy legyen Franciaország! – Oké, okay, akkor majd én elmondom. Néz rá, mereven Kárl. Szóval Noé talán már mondta, számítógép zseni. És mióta itt van Berlinben, a Googlenak csinál érdekes dolgokat. Játékokat, pontosít Noé. Milyen játékokat? ökkem meg Flóra. Tudod, a felvételek alapján némi mesterséges intelligencia bevonásával pontosan meg lehet mondani, épp hol végeznek erdőírtást, vagy hol pusztult ki egy erdő. Szóval egy megfelelő Google Earth plug monitorozhatjuk, hogy az országok betartják-e például a 2016-os Párizsi klímaegyezményt. Meg azt is látjuk, milyen a lokális légszennyezés és az üvegházhatású gázok emissziója. Azt hallottam, hogy az EU-ban elég jó a helyzet, mondja Flóra. A gond az, veszi vissza a szót Miró, hogy sokkal gyorsabban írtjuk az erdőségeket, mint ahogy azok képesek regenerálódni. Kár leül Flórával szemben is ránéz. Amikor megszólal, az angoljába belevegyülő német akcentusa olyan Flórának, mintha faágak ropognának a cserépkájában. Szóval a dolgok csak látszólag vannak rendben. Két éve például az Egyesült Államok elnöke kiléptette az usa a klímaegyezményből. És az EU is csak azért tudta lecsökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását, mert áthelyezte a környezetszennyezést Kínába és Indiába teszi hozzámiró. A tömegtermelés miatt? kérdi Flóra. Pontosan. Az USA és az EU, ők látszólag a jó fiúk. Csak éppen eszméletlen nagy környezetszennyezést finanszíroznak a föld túlfelén. Kína és India üvegházhatású gázkibocsátása pedig exponenciálisan nő. És épp ez az, ami szép lassan megsüt bennünket. Bólint Kárl és az éghajlatváltozás miatt megindulnak majd hamarosan a milliós néptömegek. Ott a feszültség mindenütt, és egyre csak fokozódik. Kér még valaki egy kakaót? Vagy egy kávét? Tápászkodik fel Noé. Miről lelkesen bólogat? Igazán nem akarok ünneprontó lenni, de a kakaónak és a kávénak is meglehetősen nagy az ökológiai lábnyoma. néz rájuk szürke szemével, Kárl. Oké, okay, ott a pont, vigyorog rá, Noé. Folytasd, Miró! Szóval Kína és az exportált környezet szennyezés. Az emberek zöme még mindig nem érti, hogy amikor egy egyszer használatos kínai ruhát vásárolnak, mert ez egyre nagyobb divat, vagy amikor megveszik az olcsó kínai csirkehúst, vagy brazil, vagy argentin marhát, akkor szavazatot adnak le. Arra szavaznak, hogy minden jól van így, ahogy van. Jó az egy milliárd kínai ember kizsákmányolása, és jó az erdők brutális mértékű kiírtása. Szóval én nem vagyok optimista, de talán majd a szankciók segítenek, teszi hozzá Kárl. És nem lehetne szankciók helyett támogatással? Nézd rá Flóra meglepetten. Nézd, nemrég beiktatták az új elnököt Brazíliában, aki pedig feketén-fehéren kijelentette: Kell a mezőgazdasági terület, mert szegény a nép, és kellenek az új bányák, mert szegény a nép, szegény, és a referencia a jólétben fürdő amerikai és európai társadalom. És a kényelmes európai és amerikai, akár akarja, akár nem, kényelmével és jólétével fizet azért, hogy saját gyerekei talán fuldokolnak majd. Brazília elnöke ugyanis minden eddiginél nagyobb iramban elkezdte írtani az Amazonas menti esőerdőt. És ha fizetnének nekik a jóléti országok, az USA meg az EU, ez mindenki közös érdeke lenne, nem? kérdi Flóra. Van ilyen alap, például ott az Amazon Fund, mondja Karl. Németország eddig nagyjából 50 millió eurót tolt bele. És úgy tűnik, hogy a pénz eltűnik, vagy még ennél is rosszabb dolog történik. Hálót adjatok, ne haladt. Jól hangzik, ugye? De csak addig, amíg rá nem döbbed az ember, hogy ebben az esetben a háló, láncfűrészt jelent, és buldózereket. Hallgatnak. Mindenki lesüti a szemét. Noé visszahanyatlik a szófára. Miró a szakállát babrágatja idegesen, és fintorog, mozog az orra, majd prüszögni kezd. Elnézést, ha rossz híreket kapok, mindig előjön az allergiám. Kárl figyeli, ahogy Miró fújja az orrát és krákog. Előkotor egy gyufát, meggyújtja, és nézi, ahogy a láng lassan leég az újbegyéig, majd a maradékot az üvegasztalra dobja. Újabb gyufa sercen. És nézi, ahogy az újjára ég ismét, majd az utolsó pillanatban újra eldobja. Aztán újabb gyufát vesz elő. Befejeznéd? csattam fel Noé, és olyan hirtelenül fel, hogy egy pillanatra beleszédül. Kárl szótlanul rámered, Elrázza a gyufát, és lassan leteszi az üvegasztalra. Ennek így semmi értelme, ez így zsákutca, mondja Noé, és a haláltékelt dörzsölgeti. Hát, elég reménytelen, bólint Kárl. Egy színke repül a veranda üvegének. Mindenki összerezzen. Miró felpillant, az ablak felé lendíti a kezét, majd megszólal. Tudtátok, hogy új fordulat van a Gilgames történetében? Édes Istenem, simít végig az arcán kár. Ez izgalmas, folytast, mondja Flóra. Hogy lehet benne új fordulat? Ez egy sok ezer éves történet, nem? Igenis, meg nem is. A helyzet úgy áll, hogy valahol a 2000. év körül északiraki iraki csempészektől a Kurdisztáni régióban a Szulajmánnia Város Múzeuma megvett pár ősi agyagtáblát. És képzeljétek, kiderült, hogy a Gilgames-Eposz egyes hiányzó részei vannak rajta. Konkrétan a Cédrus Erdő. Aztán pár éve egy londoni tudósnak sikerült lefordítania, és ma már hozzáférhető a szöveg. És ezzel összeállt valami igazán fontos Gilgames és Enkidu történetében. Milyen történet? Lép be a nappaliba Arianna. Valami nehezet hoz, leteszi a konyhapultra. Gilgamesről, a babiloni uruk városának királyáról és barátjáról Enkiduról van szó. Egy új fejezet az eposzban. Figyeljetek, mert ez lesz a kulcs. A fák megmentéséhez? kérdi Kárl arcán cinikus félmosoly. Egy több ezer éve halott ember legendája. Na jó, jó, ne húzz fel az orrod. A jó szorikat azért szeretem. Nos, ha mindenki kibírja, még picit elmondom. Szóval, ezeken az agyagtáblákon arról van szó, hogy Enkidu elkalauzolja Gilgamest a Szent Cédrus Erdőbe oda, ahol nevelkedett, és ott Gilgamessel együtt megküzdenek az erdőt őrző vad őserővel, humbabával. Ehhez Gilgamesnek a napisten segítségét kell kérnie, és meg is kapja, így humbabát végül is legyőzik. Majd fogják magukat, és egyszerűen kivágják enkiduval a szent erdőt. A fájából Istárnak, a szerelem és a viszály istennőjének építenek templomot és Gilgames kaput készített a legszebb fákból Urukvárosának is. Ez az ő védségük, a hübriszük, a szent erdő kipusztítása. És úgy tűnik, épp ez az egyik legfőbb oka annak, hogy Enkidu megbetegszik, és aztán meghal. És utána Gilgames elmegy megkeresni az életvizét, hogy feltámaszthassa a barátját, ha jól emlékszem, mondja töprengve Flóra. Nem csupán elmegy, Emeli fel az ujját Miró, de meg is találja a gyógyító csodafüvet. Bár a próbákon végül is elbukik, de az örök életű útnapistim végül mégiscsak megsegíti. Azt mondják, hogy útnapistim maga Noé, aki a vízözön után az istenektől kapta a halhatatlanságot. Szóval útnapistim, azaz Noé próbára teszi Gilgamest. Ébren kell maradnia hat nap és hét éjjelen keresztül. Gilgames azonban azonnal elalszik, és elbukik a próbán. Végül aztán utnapis felesége unszolására mégiscsak megmutatja Gilgamesnek, hogyan tud eljutni az életet adó csodafűhöz. És gondolom végül valahol elhasal, néz rá mereven Kárl. Így van, az embert megifjító tüskés füvet, amiért le kell buknia az édesvízű tó mélyére, rendben megtalálja, de ahogy hazafelé hajóznak. Megállnak fürödni, és míg Gilgames fürdik, a füvet elragadja egy kígyó. És? kérdi Kárl, és szeme összeszűkül. Mi ebből szerinted a tanulság? Mit kellene nekünk tennünk? Ennyi. Ez egy figyelmeztetés, hogy az, amit teszünk a fákkal, hogyan fog ránk betegségeket és halált hozni. És a legmegdöbbentőbb, hogy ez a figyelmeztetés a cédrus erdő történetével a XXI. század első éveiben válik teljesen érthetővé. És miközben a probléma mindenki számára szó szerint égető már, tekintve a nyári hősokkokat, mi csak vágjuk tovább a fákat, egyre eszeveszette ütemben, és eltüzeljük őket az erőműveinkben, valamint remek, illatosított papírrá alakítjuk át őket. Azonban veszi át a szót Flóra, ne feledkezzetek el az üzenet másik részéről. A gyógyító fű megtalálható, és arról, hogyha elég éber valaki, megőrizhető. Azaz, kérdi Kárl, miközben előhúz egy újabb gyufát, és sodorgatni kezdi az újai között. Kárl, te mint jogász elég jól átlátod a politikai viszonyokat is. Szerinted mennyi az esélye, hogy 2030-ra a Párizsi Egyezményben foglaltak teljesülnek, és legalább mérsékelni tudjuk valamelyest az előttünk álló katasztrófát. Elég csak kb., ugye? Flóra bólint. Nulla. Akkor fel kell keresnünk utnapistimet, azaz a halhatatlanná tett Noé-t. Flóra sugárzik. Noé-flórára bámul, pislog, mintha most ébredt volna, és úgy érzi, hogy ügye fogyottan mosolyog. Persze, hogy nem hiszi el, de az izgalmas játékokat szereti. Arianna Flóra mellé telepedik a fotel karfájára, és átöleli a vállát. Flórat beborítja a illat. Nekem tetszik az ötlet, mondja könnyedén Arianna. Végül is ott az ararát, szóval értitek, az Noénnak is az otthona. Ott kötött ki a hajóval. Meg aztán Gilgames is, ha jól tudom, elment oda, amikor az életvizét kereste. Noé úgy kacsak, hogy a könnyei is potyogni kezdenek. A többiek vele nevetnek. Oké. Okay. Hé, hey, Miro, ha már az ararát, az neked hazai terep. Megszervezett, hogy valamilyen madár majd hozzon nekünk a végén egy olajágat? Ó, oh, igen, menni fog. Végül is te a kaliforniai egyetemen végeztél, ahol az internetet feltalálták. Úgyhogy a temót módszeredet venném igénybe. Már is keresek a neten egy szolgáltatást. Hagyjátok már a marháskodást, szor rájuk, Arianna. Hadd fejezze be Flóra. Komolyan mondtam, nem tudom hogyan, de hiszem, hogy a fák majd segítenek valahogy. Tudjátok, nekik teljesen mást jelent az idő, és van ebben a legendában valami fontos, érzem. Miró, mesélj nekünk Babilonról és az Eufráteszről, meg városáról és az Ararátról is, amit Gilgames felkeresett, és ahol állítólag Noé, vagyis Utnapistim végül kikötött. Miró vigyorog, bólogat, és belekezd egy történetbe. Flóra a fenyőkre pillant. A fenyőkön lassan csordogál le a mély narancs fény. Beissza a talaj. Valami megmozdul. Egy cinke csapat az. Kocogtatják a tobozokat. A fák kacagnak. Jókedvük végighullámzik a gombafonalak erdején. Egyre több fa érzi a közelgő tavaszt. Kárl felkapja a fejét és megborzong. Végignéz a többieken. Meggyújtja a gyufát és hagyja, hogy végig égjen. Majd az asztalra dobja az elfeketedett csonkot. Ti meghibbantatok, csak nem fogtok egy több ezer éves legenda után loholni. És miért ne? kérdezi Noé. A narancsleves pohár nagyot koppan az üvegasztalon. A cinkék szétrebbennek. Mert ezernyi értelmes dolgot lehetne tenni azért, mint például, kérdi Noé és előredől. Nézd, a fontos dolgok, tudod, épp így intuitív módon születnek. Bátorítóan pislog Flórára. És ez egy jó sztori. Egy fenét, mondtam nektek, itt van például az az autógyár. Már megvette a telket Berlin mellett, és fák ezreit fogja kivágatni hamarosan. Ez itt van helyben. Miért mennénk el sok ezer kilométerre, hogy ősi legendákat üldözzünk? Na jó, szerintem aludjunk rá egyet-kettőt, mit szóltok? Áll fel Arianna. Te mindig úgy le tudod törni az ember kedvét, Kárl, szusszan miró. Bár nyilván észszerű, amit mondasz. Igen, ésszerű. még jó, hogy észszerű. Észszerű dolgokkal kell foglalkoznunk. Serceg a csend. Csosszanásoktól és sóhajoktól terhes. Kárl csörömpöl a poharakkal a konyhában, ahogy beteszi őket a mosogatógépbe. Sorrannak a kabátok, pattannak, laffannak a cipők. Lassan kiűrül a ház, nyikordul az ajtó. Kárla verandáról követi a szürkületben távolodó autók vörös fényeit. Visszamegy az üres házba, leül a nappaliban a kandalló elé, Rádob pár hasábot, felszítja a tüzet. A hasábokba belekap a láng, serceg, pattog, kárla lángot nézi. Érzi, ahogy átforrósodik az arca. Egész halkan szólal meg, szinte csak duruzsol, mint az égő fa. Ezeket a szavakat már régen papírra vetették. Göte hallotta meg őket, de sokkal régebbiek annál. Csapatostól szalad a remegő nép, vízbefúlástól mentve a bőrét. Szívják szilárd föld szabad levegőjét, s úszó tempókkal futnak el a dőrék. Az űrzavar a legteljesebb. Ezzel a lánnyal még bajunk lesz, Susogja a lángoknak. A lobogás kékre vált, Egy fadarab lángot fúj, Magas hang sír elő a tűzből. Karl Ármán közelebb hajol, A lángok úgy folynak le az arcán, Mint a vér. A fahasábok sírnak, zokognak. Odakint egy cinke hullik le a fenyő ágról, Kemény az idei tél. Köddel, Nyírkos derengéssel köszön a tavasz. Flóra arra készül, hogy az erdők szószólója legyen, és mivel ilyen szakot egyetemen nem tanítanak sehol, kitalálja magának a tantárgyait. Először is a szavakon túli intuitív kommunikációt, amelyhez egyik közös ebédjük alkalmával segítséget is kér a többiektől. Szóval azt szeretném, ha mától mindenki a saját anyanyelvén szólna a másikhoz. Kár, légy szíves, válts vissza németre! Miró, lögd a törököt. Arianna, te pedig dalolj spanyolul. Noé, izé, te pedig maradj csöndben, ha csak nem tanultál el egy nyelvet valamelyik indián törstől. Noé egy uffal válaszol, mindenki nevet. kár kivételével, aki komolyan néz rájuk, majd így szól. Kann mir jemand das Salz geben? Arianna csak pislog. Kár elismétli. Noé vigyorog. És amikor Kárl egész lassan harmadszor is elismétli, és már az asztalt is csapkodja hozzá, Miró annyira röhög, hogy hátra vágódik a székkel, amin épp billeget. Ettől még jobban nevetni kezdenek. Végül Kárl is elmosolyodik, majd ahogy felsegíti Mirót, hozzáfűzi. Nun, das wird voll kann passieren. Wir werden alle verrückt werden. A többiek bambán néznek rá. Úgyhogy egy nagy sóhajtással visszavált angolra. Ez aligha ha fog menni, ha végén mindannyian beleörülünk majd. Dehogy, dehogy, ez baromi szórakoztató, fulladozik Miró. Nem, ez a lényeg, ha kell valami, akkor persze menjen angolul, de egyébként a dolgok nagy része átjön, ha őszintén figyelsz a másikra, és a másik a saját anyanyelvén mondja, akkor is, ha nem érted a szavakat. Fűzi tovább komolyan Flóra. Ráadásul olyan készségeket ébresztünk egymásban, amelyek egyébként elsorvadóban vannak. Pedig mindenki épp így tanulta az anyanyelvét, nyelvtankönyv és szótár nélkül. Erről már én is hallottam, mondja Noé, a természetes nyelvtanulás. Elég pár kulcsmondatot megtanulni, és az emberek tanítani kezdenek. Arianna, az hogy van spanyolul, hogy ideadná-e valaki a sót? kérdi Kárl. Podría al mi Tök jó, énekeldem még egyszer. már üti is a taktust, Flóra és Noé is bekapcsolódik. Karl állítja meg őket. Befejeznétek az idétlenkedést? És valaki ideadná végre a a fenébe is. Na végre, köszönöm. Amúgy nem értem, miért leszel ettől okosabb. Készségekről beszélek, Karl. Ez idő, míg kialakul. Legalább napi egy óra. Én pedig majd tolom nektek a magyart. Amúgy ugyanezt fogom csinálni a fákkal. Mármint magyarul beszélsz velük? Nem, csöndben leszek mellettük napi egy-két órát. Eszméletlenül jól hangzik. Időnként szívesen mennék veled, ha kitavaszodik végre. Teszi hozzá Arianna, és gyorsan megismétli spanyolul is. Aztán van még egy tantárgyam, ezt már tanítják is. Az erdőfürdő. Képzeljétek, itt Berlinben is vannak már páran, akik képzett erdőfürdő vezetők. Csak besételsz a fák közé, leülsz, mélyeket lélegzel. Mit kell ehhez tanulni? Kérdi Noé. Ó, oh, nem, nem, ennél sokkal több. Rengeteg módszert, kapcsolódási gyakorlatot kidolgoztak. Ide nézzetek, és előkotóra a táskájából egy könyvecskét és egy kártyakészletet. Börgeti a kártyákat, kiemel egyet. Ez itt például a földcsókoló, és olvasni kezdi. Úgy járj, mintha talpaddal csókolnád a földet. Arra hívlak most, hogy állj meg egy pillanatra, hunyd be a szemed, és érezd meg a talpad alatt a talajt. Aztán itt egy másik kártya például, a fényvadászat. Egy lassú sétára hívlak most, és arra, hogy a során figyeld meg, ahogyan a fény áttör a fák lombkoronáján, Ahogy a napsugárba érsz, állj meg, és megérezheted a nap érintését. Értitek? Az erdőt nem csak megérteni kell. És itt nem azt mondom, hogy a biológia, a botanika és az ökológia nem hasznos, hanem azt mondom, az erdőt át is kell érezni. Ahhoz, hogy az ökoszisztémánkat megmenthessük, olyan érző lényekké kell magunkat tágítanunk, akibe már belefér a fa, a napsugár, a rothadó avar illata vagy egy bogár érintése. Ez jó bólogatnói. Flora, ha jól látom, ti együtt fogjátok szagolni az ibolyát, és Mirónak folynak a könnyei, rázkódik és majdnem újra hátraborul a székével. Kár kapja el. És ha már így begyakoroltad magad, mondja Kár változatlan komolysággal, kijöhetnél velem a Berlin melletti erdőbe, oda, ahová azt az autógyárat akarják építeni. Hát, ha megsúgnak majd valami fontosat a fák. Mert ha nem találunk ki gyorsan valamit, akkor a terület tulajdonosa kíméletlenül kivágatja őket. A hatóságnak miért nem elég, hogy a fák élnek? Hát ez nem elég csodálatra méltó, dörmeli Noé félig magának. Karl rápillant és komorambólint. Így hát megállapodnak, hogy a hétvégén, amikor várhatóan nincs ott senki, belopóznak az autógyár területére és másnap háza töröktől, spanyoltól, némettől és magyartól, Noé pedig készségesen a Google fordítóba suttogja a mondatait, és a program ékes új perzsa nyelvre fordítja át. Meghallgatja, és hatalmas vigyorral szól a többiekhez új perzsául. És amikor kidőlnek a bábeli nyelvzavarban és leülnek pihenni, elmondja nekik, hogy azért választotta az új perzsát, mert ha esetleg Gilgames után akarnak majd menni, ahogy Flóra felvetette, akkor az Irak vagy Irán, és ott ez talán hasznos lehet, bár nem biztos. És a többiek ledöbbennek azon, hogy Iránban például 86 nyelv létezik. És bár ebből néhány már kihalt, a legtöbben az Újperzsát vagy Fárszit beszélik. Aztán sokan beszélik a Kurdot, és ott van még a Pastu, a Beludzs, az Azeri, amit Iránban legalább húsz millióan beszélnek, továbbá a zazaki és az aluri is. Áriánne Noé vállára teszi a kezét, és szakértő módon kijelenti, hogy az új Perzsa jó választás, majd hozzáfűz valamit spanyolul, amitől Noé elpirul, és amikor a többiek azt kérdezik, hogy értette -e, csak a fejét rázza. És hiába faggatják Áriánnéd, az Istennek sem árulj el, hogy mit mondott. Aztán Noé oda a falhoz, és feltornásza magát fejen állásba. Ez most pszichoterápia vagy jóga, Noé? vigyorog Rámíró. Majd gyorsan megismétli, kicsit máshogy. Bupi-pszikoterapi mi -joga mi? noá? Florát hol Noé, hol Arienne kíséri el az erdőfürdőkre. Mesterük és helyi vezetőjük Maya, akivel Flóra az első perctől fogva jól megérti magát. Maja pontosan veszi, mit akar Flóra, és lépésről lépésre vezeti végig az erdőfürdő gyakorlatain. Így jutnak egyre mélyebbre az erdőbe. A helyszínre rendszerint kerékpárral tekernek ki. Flóra azt mondja, hogy ráfér, Arianne szótlanul elszántan tekeri a pedált. Noé pedig rájön, hogy eszméletlenül szeret biciklizni, de Amerikában miután felnőtt, sosem jutott eszébe, ki tudja miért. Erdőfürdőznek Berlin szinte összes jó helyén, a Faueninselen, azaz a Páva szigeten, a Klein-Glinikő parkban, a Babelsbergi parkban, de legjobban azt szereti, amikor kitekernek Berlinből a Grunewaldba, ebbe a tágas erdőbe a tavakhoz. Tele az erdő égerrel, gyertyánnal, nyírrel, fenyővel, és aztán az egyik tisztáson találnak egy kislevelű házfát is. Amikor Flóra odalép és homlokát a hárs törzséhez érinti, valami fontos történik. A hárs bevezeti őt az erdő tágasságába. Együtt van a fákkal, együtt nyújtózik és lélegzik velük. És akkor rádöbben, hogy a fák csöppet sem állnak egy helyben. Ezt csak az ember látja így. A fák lassan táncolnak, ölelnek, mozognak, beszélnek, és pont úgy érintik egymást, ahogy ők kezdik egymást érinteni amikor megengedik maguknak, hogy spanyolul, magyarul, törökül, németül, vagy épp újperzsául beszéljenek. És ahogy ott öleli a hársfát, rájön, hogy a fákhoz szólni is tud, de nem szavakkal, hanem érzésekkel átitatott képekkel, melyeket hangok kísérnek, hangok, melyek mélyről törnek fel. Ez a morgás zümmögés hol emelkedik, hol elmélyül és dalláolvad, Mantrává lesz egy ismeretlen nyelven. Mondókák jutnak az eszébe, amelyekre anyja tanította sok-sok évvel ezelőtt. Ezekkel vigasztalta, ha megütötte magát, ezekkel altatta. És amikor elmondja ezeket a mondókákat a fáknak, úgy érzi, a fák örülnek, és ők is mondókákra tanítják őt. A szél sóhajára, a tavaszi eső surrogó, hullámzó hangjaira, a föld mélyének morajára, a fény simogató érintésére. Lefekszik a plédre, és behunja a szemét. Noé is mellé fekszik, nem túl közel, nem érnek egymáshoz. Valami megállítja a múltból, tele tűzzel, félelemmel. Remegni kezd, idegesen mozdulnak az ujjai, rezegtetik a melkasát. Valami baj van? Néz rá Flóra. Noé ráemeli a szemét. Tudod, apámék jutottak az eszembe. Kisgyerek voltam még, amikor meghaltak. Szívből sajnálom. Emiatt van a fejenállás is. Valahogy azt képzelem, és amúgy tényleg használ, hogy a föld magába szívja ezeket az emlékeket. Flóra felkönyököl, Noét nézi. Noé barna szemében ott mozdulnak az ágak. Állandóan veszekedtek. Aztán elmentek egy hétvégére, hogy kibéküljenek és nem jöttek többet vissza. Épp betöltöttem a hetet. Hánán nagyi mondta el később, hogy egy fának ütköztek az autóval. Mindketten meghaltak. Összefűzi a melkasán az ujjait, nézi az ágakon átszikrázó napfényt, és hallgatja, ahogy Flóra lágyan énekelni kezd egy számára idegen, ismerős nyelven. Egy mondókát dúdol magyarul. Ebcsont, kutyaháj, ha meggyógyul, majd nem fáj. És bár nem tudja, mit mond a lány, hagyja magát, és belemerül egy gyógyító álomba. Amint elhalszik, a fák segíteni kezdenek, hogy megmerje majd érinteni Flórát, amikor ennek eljön az ideje, és amikor ez életbe vágóan fontos lesz. A fák gyógyítanak. Hétvégén ott az egész csapat az autógyár új drótkerítése tövében. Figyeljetek, ezen sehol sem jutunk be, vagy átmászunk? kérdi Arianna, és megigazítja szakadt térdű farmerét. Dehogy mászunk, húz elő egy kétkaros drótvágót, Noé. Elegem van ezekből a fiskókból, mondja, majd a drótvágóval elkezdi vagdosni a szemeket. Pik, pik, pik, és már szabad is az út. Egymás után bújnak át a kerítésbe vágott lyukon. Sétálnak a leendő autógyár területén, a halálra ítélt nyírfák és égerek között. A fenyőtűrétektől helyenként puha, süppedős a talaj, és illatos a levegő. A világos fenyőhajtások puhán intenek, milliónyi gyengéd újbegy. Flora és Arianna szinte odabújik a fenyőkhöz, és arra biztatják a fiukat, hogy engedjék, hogy őket is megérintsék a fák. Flora lágyan a tenyerébe fogja a fenyők világos, zöld végeit, és odatartja az arcát, homlokát. A fenyők sóhajtanak, friss szél támad, meleg fuvallat, majd elsimul. És most? Mit is keresünk pontosan? húzkodja Noé a fekete kapucnis pólóját, és ballag a lányok mögött. Valamit, ami miatt nem szabad kivágni ezeket a fákat néz körül Kárl. Ami azt illeti elég reménytelen. Ezek csak fák. Élőlények, Kárl, és érzékenyek. Néz rá összevont fekete szemöldöke alól Arianna. És egy ökoszisztéma részei, teszi hozzá Miró. Összefonodnak velünk, ez nem számít. Ebben semmi új nincs. Senkit sem érdekel, hogy ez az egész egy élőlény, jól látod. Támaszkodik Kárl az egyik fának. Az sem jutott át, hogy azzal, hogy az amazoniai őserdőt kírtjuk, azon kívül, hogy élőlények millióit pusztítjuk el, Elpusztítjuk saját gyógyszereinket is, teszi hozzá Miró. Van egy lány, aki két évet töltött Bolíviában az indiánok közt az őserdőben, hogy a gyógynövényeket kutassa, veszi át a szót Flóra. Azt írja, hogy a kutatók a kimán indiánok közt felfedezték például a fehér lepra gyógyszerét, ami pedig egy igen nehezen gyógyítható betegség. Azonban a gyógyszergyártok magasról tojtak az indiánokra, és a haszonból konkrétan nullát juttattak vissza nekik. És nem ez az egyetlen ilyen eset. Hát, valami ilyesmi kellene, mondja Karl elgondolkodva. Szóval meg kell mutatni, hogy van itt valami rendkívüli, azon kívül, hogy minden él. Olyasmi kellene, amiről kiderülne, hogy az ökoszisztéma elválaszthatatlan része, mint a Brazil vagy Paradio, mondja töprengve Arianna. Ez a dió Brazíliában, Bolíviában, Venezuelában terem, az Amazonas és Rio Negro partjaihoz közel az őserdőben, óriási, elszortan elhelyezkedő fákon. Máig úgy szedik, hogy diógyűjtők járják a dzsungelt, és ott szedik össze a diót. Tudjátok miért? Mert olcsó a munkaerő, veti közbe Kárl. Nem ezért, hanem mert a paradiót nem lehet ültetvényekbe telepíteni. Csak az esőerdőben hoz termést, mert a bombusz, a csertisz és az euláima méhek tudják csak beporozni, a méheket pedig más fajok az esőerdőkhöz kötik. Azokat a fákat pedig más rovarok kötik újabb fákhoz, újabb rovarokhoz, és így tovább. Szóval ahhoz, hogy valaki paradíót termessen, az egész dzsungelt át kellene ültetnie a kertjébe. De legalább ez megvédi a diófákat meg az erdőt, gondolom, jegyzi meg Flóra. Nem, sajnos nem. 2000-ben például Brazíliában, Peruban és Bolíviában az erdőtjárók 20 ezer tonna paradiót gyűjtöttek egy év alatt. Ez már csak ötöde annak, amit 1970-ben szedtek össze. A túlszedés miatt pedig nem sarjadnak új fák, és bár a fő paradió termést hozó országokban illegális a paradió kivágása, mégis szép számmal kidöntik illegálisan, a többi fáról nem is beszélve. Vagyis összességében az üzleti érdek sem véd semmit. Egyszer homó, bólint noé, és fejére húzza a kapucnit. Így van, viszont ha nincs üzleti érdek, akkor totál süketek a fülek, ha az ember arról szól, hogy ezt azért mégsem kellene, szól közbe Kárl. Nézzétek, ez itt magántulajdon. A fák feletti rendelkezés jogait nem lehet megtámadni, ha azzal érvelünk, hogy ezek élőlények. Pillanatnyilag ez a helyzet. Hát, nészét szét, Arianna. hol kezdjük? Itt, szól Flóra. Érzem, üljetek le és maradjatok csöndben. Az égerrel kicsit nehezebben ért szót, mint a hárssal, legalábbis kezdetben. Úgy tűnik, mindenkinek más tud a legközvetlenebbül segíteni. De örül az égernek is. Végig simítja erős, érdes törzsét, hozzáérinti a homlokát, elsuttogja a nevét, Figyel, majd elmondja a kérését, és az éger beengedi. Az éger a halhatatlanság fája. Kalüpszó a gyönyörű tengeri nimfa barlangja előtt az éger alkotja a feltámadás ligetét a fehér nyárral és a ciprussal együtt. Az éger a visszafelé áramló időhöz kapcsolódik, általa meghallható az üzenet a jövőből, az útmutatás, mely tovább segít az úton. Flóra ott van a fák közösségében. Hagyja, hogy a fák körülvegyék, megérintsék, szeressék. Szavak merülnek fel benne és tűnnek el a mélyben. Minden érzéke kitágul, mintha hegytetőre érne és végignézne a fényben fürdő gerinceken és sötéten nyújtózkodó völgyeken. A fák megértik, mit keres. Vele keresik. Fényvillan, illatok lepik meg, Sosem tapasztalt mély illatok. Földszaga, gombák illata, virág virágillat, íbolya és még valami, ami keserűbb. Újra fényvillan, és felmerül benne egy kis sárga virágképe, egy apró csillagocska. Hangyák hozzák viszik a virágport, ott van az avarban a tisztás szélén. Kinyitja a szemét, a többiek szájtátva nézik. Nem érti miért, csak később mondja el Noé, hogy énekelt. Egy olyan éneket, amit egyikőjük sem értett, valami ősi nyelven. Felkavarta őket, illatokat adott és képeket. Flóra végig simítja az arcát és leül. A fának dönti a hátát. Egy kicsi, sárga csillagszírmú virágot keressetek. A rét mentén lesz, alig látszik ki az avarból. Van valami kapcsolata a hangyákkal és a fenyőkkel is. Arianna. Nem tudom, hogy mi, de van. Izgatottan néznek össze, szétszélednek, és Flóra tűnődve nézi, ahogy kutatnak. Jó itt a fánál, neki támasztja a hátát, és nézi őket. Aztán Arianna izgatottan felkiált, megtalálta. Lobog a fekete haja, az örökké fakó arca most szinte kipirul. Miró és Noé is odarohan, mint a gyerekek, mint valami kincskeresők. Kárl csak sétál, ő nem gyerek, nem. Kimérten odalépdel, és aztán ő is letérdel. el. Arianna fényképeket készít, mintát vesz, jegyzetel. Körbeveszi őket az enyhe rózsai illat. Flóra feláll és átöleli a fát, megsimogatja az égert, és egy köszönömöt suttog neki. Együtt ülnek Kárl nappaliában. Kárl épp az imént közölte velük a diadalt, Sikerült teljesen kibuktatni az autógyár jogi képviselőjét. Majd felrobbant, amikor átnyújtottam a bírónak a botanikai és ökológiai tanulmányt. Aztán természetesen, mivel új, releváns tény fel, a bíró elrendelte az ügy elnapolását, meséli Kárl. És képzeljétek, ahogy megyünk el a tárgyalásról, odajön az autógyár ügyvédje és megpróbál lefizetni. Ezt Alkunak hívják, egyébként bevett szokás, és amikor azt kérdezem, hogy mit gondol, milyen módon lehet egy ökológiai tényt pénzzel semmisé tenni, azt üvölti, hogy ez nevetséges, meséli Kárl, és elégedetten hátradől a fotelban. Na jó, akkor ezzel nagyjából megvagyunk, igaz? kérdi Flóra. Mondjuk inkább úgy, hogy a harc megkezdődött, de hogy mikor lesz vége? Gondoljátok el! Egy cég megvesz Berlin mellett sok tízmillió euróért egy telket, és a nagy részét nem tudja majd használni. Ez sok embernek fájni fog. Soknak, mondja Karl, és előhúz egy skatujából egy szálat. Sodorgatni kezdi az újai közt, elgondolkodik, meggyújtja, és nézi az apró lángot, ahogy végigezi magát a fapácikán. Akkor kiterjeszthetjük a nyelvzavart, ugye? Karl felvonja a szemöldökét, és lassan Flóra felé fordítja a fejét. Noé, aki a kanapén fekszik, most felül, és Flórára mosolyog. Mire gondolsz? Menjünk el Babilonba! szeme csillog, és szórakozottan a szakállát húzkodja. Karl az elszenesedett gyufacsonkot az asztalra dobja. Azt hittem, hogy ezen a marhaságon a múltkor már túljutottunk. Nem, ez fontos! Noé bárkájáról van szó, megtalálták ugyanis. Noé úgy mered Flórára pár pillanatig, mint amikor leszáll az ember egy körhintáról. Hogy, hogy megtalálták? Tényleg megtalálták, veszi át a szót Miró. A két csúcsú Araráttól úgy 40 kilométerre van déli irányban. Az Ararát, azaz az Ájridái pedig Törökország legkeleti csücske, közel az iraki és iráni határhoz. Ott vannak a bárka megkövesedett maradványai. – De ezt miért nem tanították a suliban? – kérdi összevont szemöldökkel Arianna, és Flóra mellé telepszik a fotel karfájára. – Nem tudom miért, pedig az 1960-as évek előtt történt. Volt pár nagy esőzés meg földrengések, és ez lehozta róla a vulkáni hamut és sarat. Alaposan megvizsgálták, mindenféle műszerekkel, fémdetektorral, meg radarral, ilyesmikkel. És a mérete pont akkora, mint ami a Bibliában van, lelkesül bele Miró a mesélésbe. És épp úgy kilenc rekeszre oszlik a hajótest, ahogy utnapistim elmeséli Gilgamesnek. Ja, és volt egy új zélandi csóka 2014-ben, aki valamilyen speciális eljárással képes volt képet készíteni a hajótestről, és a képen gyönyörűen ott van a bárka alakja. És miért lenne az jó a fák szempontjából, vagy bárki szempontjából, ha felmásznánk egy sok ezer éves, megkövesedett bárkára, ami gondolom olyan, mint egy domb? Kérdi Karl. Látom, rákattantál a témára. Igazad van, ez látszólag teljesen értelmetlen, Bólint Flóra. Mindenki elcsöndesedik, várják a magyarázatot. De hogyan lehetne egy megérzést elmagyarázni? Aztán eszébe villan az anyja, ahogy ott ül és mesél neki és Palinak, és azon a hangon szólal meg, azon a szeléd, dallamos hangon, ahogy a mesét mondja az ember. Van egy régi történet, Atén városát szörnyű adós újtja. Kilenc évenként hét fiút és hét lányt kell Krétára küldeniük, ahol a labirintusban biztos halál vár rájuk. Ám Tészeusz, aki majd később Atén királya lesz, önként jelentkezik, hogy szembeszálljon a labirintus szörnyével, a Minotaurusszal. Tészeusz másoknak akar segíteni. A célja önzetlen, másokért vállalja a veszélyt, és nem csak maga miatt teszi, amit tesz. Ariadnétól kap egy gombolyak fonalat, az vezeti a labirintusban. Célja van, és hozzá utat talál, nem kételkedik, nem bolyong, rábízza magát a fonarra, nem vesztegeti el az idejét és az energiáját. És most hadd kérdezzek tőletek valamit, folytatja egy kis szünet után. Normális ez a Tézeusz, hogy rábízza magát Ariadnéra, akit jóformán nem is ismer. Na várj, Ariadné beleszeret Tézeuszba, nem? kérdi Arianna. Alig, ha nem. És az baj? Attól még a jó útra vezette Tézeuszt. Az eszét használva nem tudott volna túljutni a labirintuson. Ez igaz, lelkesedik be Noé. Ez tök igaz. Szóval itt van ez az ararát, meg a bárka, a Gilgames és persze a fák. A fák mondták, ugye, Flóra? A fák adják a gombolyagot, jól értelek? Noé, a fák épp úgy szerelmesek belénk, mint Ariadné Tézeuszba. Miró a szakállát ráncigálja, és egy pohár vízzel játszik. Forgatja a kezében a poharat. A víz kilöttyén a kezére folyik, és a padlóra csöpög. Csöp, csöp, csöp. Pattannak a vízcseppek a padlón. A vízcseppek fejest ugranak a földbe. Fejest ugranak az agyakba, és boldogan pattannak, fröccsennek, és új formába rendeződnek a padlón. A forma minden csöppel átalakul. A mindenit, csapja le a vizes poharat, Miró. A mindenit, menjünk az Áridáihoz, az Araráthoz! Én hiszek az Árjad fáknak. Isztambulban van pár eszméletlen hely, majd megmutatom. Onnan meg majd átrepülünk az országon Eizurumba. Bérelünk egy autót, onnan már csak pár száz kilométer az Áridái. Na várjatok! Ezt azért nem lesz egyszerű beadni a minket finanszírozó alapítványnak. Ugyan már, Kárl, ül mellé Arianna és átkarolja Kárl vállát. Majd elmeséled nekik Ariadné és Tiszeusz történetét. Édes Istenem, simítja végig a tenyerével hosszú, csontos arcát Kárl. Majd rájuk néz. Ti ezt mint komolyan gondoljátok. Édes Istenem, ez így nem megy. Ez nem ilyen egyszerű. Le kellene szállnotok a földre. Kárl, a helyzet úgy áll, hogy ha az ember végig a földön áll, nehéz észrevenni az igazán fontos dolgokat, érvel Flóra. Noé bárkájára is légi felvételeket elemezve bukkantak rá. Na és kik? Kik bukkantak rá? Kérdi félmosolyra húzott szájjal Kárl. A NATO orosz rakétabázisokat kerestek, és valami egész más találtak. És vajon mi mit fogunk találni, ha oda megyünk? Noé egyre izgatottabb. Előre dől, aztán vissza. A fejére teszi a két kezét, és úgy néz Flórára, aztán Kárra. Van egy ötletem. Mire gondolsz? kérdi Flóra. Az jutott eszembe, hogy csinálhatnánk egy zarándokutas játékot. Amolyan spirituális játékprogramot. Ezt hogy gondolod? Egy olyan játék lenne, hogy aki játsza, annak végig kell mennie egy adott zarándokúton. úton. Szóval egy olyan játék, ami nem enged otthon ülni. Ki kell lépned otthonról? Felfedezésre ösztönözne, arra, hogy belépj a fák közé. Olyasmi, mint a geoládázás? Hasonló, de ez sokkal izgalmasabb lenne, és az önismeretet is mélyítené. Segítene megismerni a tájat? Belépni egy kultúrába, megtanulni a nyelvet és hozzákapcsolódni az emberekhez. És persze hozzákapcsolódni a fákhoz, már ahol van még fa, meg az állatvilághoz. Nem ismereteket adna, hanem élményt, felfedezést és kiteljesedést. És az araráton át urukba vezető úton gyűjthetnénk ehhez infot, ugye? Így gondolod? Flora elgondolkozva nézi noé -t. Csak úgy ragyog a szeme. Milyen szép barna szeme van. Pontosan, mondja Noé, majd felpattan és járkálni kezd. Na, Kárl, mit szólsz? kérdi Miró. Szerintem eszméletlen. Hát igen, ez már valami. Talán ezzel már lehet mit kezdeni. De azt persze nem tudjuk még pontosan, hogy mi is lesz ebben a játékban, igaz? Nem, ezért is kell oda mennünk, teszi hozzá Noé. És szavai után olyan csend lesz, hogy meghallják a vízcseppek játékát a padlón. A cseppek egyesülnek, csillanva mozdulnak újabb mozdulatlanságba. A Tiergarten egy zöld sziget a hatalmas Berlin szívében. A fák néződ megerősödött leveleiket emelik a fénybe, és minden egyes levélben millió szám ott van az élet egyik legcsodálatosabb találmánya, a klorofil. Egy olyan szervezetecske, amely az anyagtalan fényt lehozza az anyagi világba. Anyagtalamból, az a szellemből, információból és energiából anyagot sűrít. És ezen az ég és föld közötti csatornán alapul minden élő léte ezen a bolygón. Nélküle nem lenne légkör, talaj és táplálék állatnak és embernek. Ez a csoda ott van minden fűszálban, minden ág millió levelében. Az ember elképesztően vak a csodákra. A klorofilt sem értékeli a ragyogó levelekben, és a világban olyan nyilvánvalóan jelenlévő minden zöldben. És épp így nem képes értékelni saját lélegzetvételét sem. Pedig ha figyelne ezekre, szerelmes lenne. Szerelmes minden fába, levélbe, és szerelmes minden lélegzetvételbe. Ezen a nyári napon, Miközben a levelekben sok száz milliárd klorofil táplálja az életet, Flóra és Noé csöndben sétálnak a Tiergarten fái között. Nem, nem fogják egymás kezét, és nem suttognak egymásnak szerelmes szavakat. Csöndben sétálnak. Flóra megmegérinti megérinti a fákat, felnéz a levelekre. Noé időnként, amikor Flóra megáll és felnéz, őt nézi. Aztán egyszerűen sétálnak tovább. És a fák egy olyan ajándékot adnak nekik, amire csak a nap végén fognak ráébredni. Jóval azután, hogy megkapták. Flóra és Noé elkezd együtt lélegezni. Együtt, egyre nagyobb összhangban egymással. És egyszer csak ott állnak egy kis téren egy fehér márvány szobor előtt. Gőte. Olvassa el a szobor feliratát Flóra. Na hát, milyen szigorú az arca, ahogy ott áll. Te tudod, ki ezek a nők itt alul? Aha, három allegórikus figura, akik a drámát, a lírát, azaz a szerelem költészetét és a tudományt képviselik. Milyen érdekes, hogy líra mellett áll csak angyal, és hogy a tudomány és a dráma a túloldalon ül egymás mellett. És milyen szomorúak mindketten, nem? Látom, nem annyira gőte érdekel, hanem inkább az alapok. Jut eszembe, van egy ajándékom neked. Noé lekapja a hátizsákját, beletúr és kihalász belőle egy könyvet. Tessék, neked vettem. A Faust? Angolul és németül? Na hát, köszönöm. Tudod mit? Üst fel! Csak üst fel valahol, én is így szoktam. Még a nagymamám mutatta. Mindig így mesélt nekem. Irányt mutat, hogy merre menj. De én tudom, hogy merre megyek. Merre? Át a Brandenburgi kapun, és végig a hársvák mentén. Azt ígérted? Oké, nem úgy értem, hanem szélesebb értelemben. Flóra nevet, becsukja a szemét, végig pörgeti, és egy helyen kinyitja a könyvet. Köröz az ujjával, majd rábök egy helyre, és anélkül, hogy ránézne, Noénak nyújtja a könyvet. Olvasod? Szóval Faust és Helena beszélget. A karversét olvasom, ahová böktél. Lám egymáshoz mind közelébülnek. ülnek, Összesimul a vállal vál, Térd a térhez ér, Kézbe kézringanak ők, Fent a dicső trónnak vánkos oromzatán. Mert a fenség népe elé tárja nyugodtan, így titkolt örömöknek forró, féktelen áradását. Noé kisé elpirul, és Flórának adja a könyvet. Most te jössz, Helena, innen! Flóra átveszi, a könyvbe pillant, és olvasni kezdi. Oly távol és oly közel érzem magam, itt vagyok, mondom el minduntalan. Mosolyogva adja vissza a könyvet Noénak. Lássuk, mit válaszol erre Faust. Noé átveszi a könyvet. Elfúl tüdőm, és nyelven béna lesz, térens időn kívüli álom ez. Újra Heléna jön, nyújtja vissza a könyvet. Flóra rámosolyog, és ettől Noé újra elpirul. Ím, én, az ős múlt újjáéledek, kit a nem ismerős vonz, s véled egy. Hú, ez szép. Köszönöm a könyvet. Szerintem... Szóval sétáljunk. És tovább sétálnak. Nem fogják egymás kezét, nem beszélnek, csöndben ballagnak, és a fák kísérik őket. A fákon milliárd szám leng a csoda, a ragyogó, fényes levelek, melyek a fényt édes anyaggá alakítják. Áthaladnak a Brandenburgi kapun. Noé hátranéz és megtorban. Felnéz a kvadrigára. Az istennő, aki a négy lovas szekeret hajtja, és kezében ott a győzelem pálcája. Rámered. Nem mosolyog. Hideg, merev, élettelen. Noé megrázza a fejét. Megtántorodik. Valami gond van? Rosszul vagy? Nem, semmi. Csak egy dézsavű. Mintha sok-sok éve ugyanígy álltam volna itt. És mintha te is velem lettél volna. És egy kisfiú, mondja és Flórára néz. Flóra hosszan fürkészi az arcát, majd végül megszólal. Menjünk, házfákat ígértél nekem, itt egyet sem látok. Tovább kell menni az Unterdén Lindönön. Itt a kapu körül sok-sok éve az összes fát kivágták. Ez a kapu nem tűri meg azt, ami él. Menjünk, igazad van, keressük meg a fákat. Hamarosan már a fák közt járnak. Körülöttük két oldalt zúgnak az autók, nagy a forgalom. Flóra tűnődve halad a házfák közt. Olyan fiatalok és olyan öregek. Ezek a fák alig lehetnek többek 10-15 évesnél. Állítólag állandóan kivágják és újraültetik őket. Tudtad, hogy a fák kapcsolatot létesítenek az őseikkel? És épp így a jövőben majd ideültetett fák Ugyanígy veszik majd fel a kapcsolatot ezekkel, a gyökereiken keresztül. Egész fantasztikus, nem? A fák időutazók. Szereted a házfákat? Szeretem. Flóra lecsusszan az egyik háztövéhez, hátát neki simítja a törzsnek. Behunja a szemét, arca fürdik a napban. Noé csöndben nézi, lélegzik, együtt lélegeznek, két ember és a fák. És ekkor Noéban felvillan egy kép, és már mozdul is. Lágyan mozdul, lassan. Odalép Flórához, legugol, és finoman megfogja mindkét kezét. Flóra kinyitja a szemét, csodálkozik, majd Noéra mosolyog. Noé most olyan, mint gőteszobra, lágy erő van benne. Flóra feláll, és követi ezt a lágyerőt És Noé finoman magával húzza, vezeti fáról fára, Fáról fára, úgy gyöngéden, mintha egy falevél libegne a fák között. És abban a pillanatban felrobban a világ. Belerobban a fülükbe. Fű és föld szitál a fejükre. Egy autó csapódik be épp abba a fába, ahol az imént Flóra ült. Leroskadnak a földre, egymás mellé. Flóra odadugja az arcát Noé vállába, és sírni kezd. Noé átöleli, és vele sír. Könnyekkel sír. Sírásuk hol nevetés, hol zokogás. Füst, szaj. Emberek rohannak, kiabálnak. sziréna a víjog. Noé átöleli az okogó flórát, és csak ringatja, ringatja, és egy dal dúdol neki. Maga sem tudja, hogy flórától hallotta nemrég. Egy szót sem ért belőle. Egy magyar mondóka rosszul is ejti, egyetlen magyar ember sem értené meg. Kivéve flórát. Ő érti, és egy sóhajjal mélyebbre fúrja magát Noé ölelésébe.